man og hans vene brud, strengene af guld, de lægte guldtavl i deres bor, så livligt lægte han med sin jomfru. For hver gang en guldtavl på bordet faldt strengene af guld, så mange tårer den jomfru faldt, så livligt lægte han for sin jomfru. Græder I for guld, så rød, strengen er guld? Eller græder I, fordi jeg er min mø? Så livslig lægte han for sin jomfru. Eller græder I, fordi jeg er ikke rig? Strengen er guld. Eller græder I, fordi jeg er ikke jeg lige? Så livslig lægte han for sin jomfru. Jeg græder ikke for guld, så rød, strengen er guld. Det er jo med med vilje, jeg og jeg møg Så lige lægte han for sin jomfru Jeg græder ikke for, og I er jo brige Strengen guld For derfor må I være mig lige Så lige lægte han for sin jomfru Jeg græder mere for broen blide Strengen er guld Broen som jeg skal overrede. Så livslig lægte han for sin jomfru. Der sank ned, og min søster tog, strengene af guld. Den tid, de lå deres at på, Så livslig lægte han for sin jomfru. I skal ikke græde for blide, af guld. Mine svende skal med æde ride, så lige lægte han for sin jomfru. Jeg skal gøre en grus og bred, streng af guld. Den koster mig tusind guld i fæ. Så lige lægte han for sin jomfru. Mine skal med ederide streng af guld. Der er hundrede ved at sige Så lige han for sin jomfru. Der skal jeg gøre yder til ære, strengene af guld 12 rider skal jeg føre, så lige lægte han for sin jomfru Under gangen lå de røde guldsko, strengene af guld Og så rider hun til bro. så lige lægte han for sin jomfru Da hun kom der midt på bro, strengene af guld Der skred hendes gange i røde guldsko, så lige lægte han for sin jomfru Innes gange og skred med 15 stramm strengt af guld, Ned sang den jomfru fra striden strøm, så livligt lægte han for sin jomfru. Alle redde efter sabel, bore strengt guld, Men ingen kunne hjælpe den skønne jomfru, så livligt lægte han for sin jomfru. Jomfruen rakte op sin hvide hånd strengt guld, Min herre, så hjælp mig dog i land, så livligt lægte han for sin jomfru. Hjælp dig, så sand Gud og den heldige ånd, streng nær guld Som jeg nu ikke dig at hjælpe kan, så lige lægte han for sin jomfru Lille taler til dreng sin streng nær guld Du bringer mig hede guld, harben min, så lige lægte han for sin jomfru Ville tog harben i hende, streng nær guld han gik for strøm at stande Så lige lægte han for sin jomfru Han lægte altså liste Strengene af guld, der rørte sig på kviste Så lige lægte han for sin jomfru og slog harpen så såret, strengt er kul. Det hørte sover alle de går, så lige lægte han for sin jomfru. Barken sprang af i et træ, er kul, og ned er det bøvnes fag, så lige lægte han for sin jomfru. Barken sprang af birke, strengt er kul, og kappen af Maria kirke, så lige lægte han for sin jomfru. Så slog han harben hamme, harme, af guld, Den brød måtte ud af trollens samme, Så lige lægte han fra sin jomfru. Så slog han harben sin grunde, strengene af guld, Den trold måtte op for bunde, Så lige lægte han fra sin jomfru. Op kom den trold fra grunde, strengene af guld, Med Vellemann i munde, Så lige lægte han fra sin jomfru. Men ikke hans brud alene, streng guld. Hos til de to søster som ene, så lige fligelægte han for sin jomfru. Ville man så tage din mø, streng guld. Du lader mig selv vonde vand under ø, så lige fligelægte han for sin jomfru. Så gerne vil jeg have min mø, streng guld. Men aldrig skal du vonde vand under ø, så lige fligelægte han for sin jomfru. Ville man sit svær ud drog, strengene af guld, Kun hjælp, ham, da han trollen i stykker slog, Så lige lægte han for sin jomfru. Han lagde også i brud, det skarland små, af guld, Så løftede han hende på gang og brug, Så livslig lægte han for sin jomfru. Han løftede hende til gang og vid, strengene af guld, I ridder nu min kære uden vid, Så lige lægte han for sin jomfru. Jeg ville, man mand rasede under høj, så drak han så brøller op med sin mø, så lige han for sin jomfru.